En aquest programa no parlem de la història de generals i presidents, tampoc dels grans homes de la cultura revestits de prestigi per amagar la seva misogínia o el robatori d'idees que els donaren fama. No. En aquest programa es parla de les oblidades, anarquistes, militants, els seus llibres. Avui, en concret, parlem d'una escriptora que sembla recuperar, després de morta, part del reconeixement merescut. Una escriptora que va capgirar la ciència-ficció, un gènere possiblement dels més masculinitzats de la literatura. Una dona que en els anys 60 i 70 ens va parlar d'anarquisme, de feminisme, d'ecologisme, d'anticolonialisme i que fins i tot es va atrevir a repensar el binarisme de sexe i de gènere. Una autora, això sí, que en aquells anys d'esperança, com molta altra gent, va somiar en la construcció de nous móns amb una qualitat literària que jo, personalment, he trobat moltes poques vegades igualada, i menys dins del seu gènere. Ella no va decidir un dia, vaig a ser escriptora, ella simplement escrivia, era part del seu ésser. Estic parlant de l'estadounidenca Ursula Úrsula Caleguín. Ens trobem en una casa de camp, rodejada d'arbres i natura salvatge, perduda en algun lloc de l'estat de Califòrnia. Verdor i silenci envolten una xiqueta que estiueix allí amb els seus pares. Juga sola, és introvertida i no necessita ningú. La podem visualitzar si tanquem els ulls, imaginant -hi històries fantàstiques ambientades en aquell indret. Retinguem aquest paisatge, com siga que ens el vulguem imaginar, a l'interior de les nostres retines, perquè tornarà a aparèixer en la història que us contaré avui. Ursula Caleguin va anar a Berkeley, Califòrnia, el 21 d'octubre de 1929. Era filla d’Alfred i Theodora Kruéber. Alfred va fundar l'antropologia acadèmica a Califòrnia, estudiant i coneguent els índies del seu estat, documentant la destrucció de les seues nacions a mans de l'home blanc. Úrsula sempre estava rodejada d'aquest ambient. Les persones adultes parlaven i ella escoltava. Això va anar modelant la seva mentalitat per sempre. Úrsula era la més jove de la família, l'única xiqueta. Va aprendre a debatre i defensar-se d'una forma poc comú entre les xiquetes de la seva generació, Samare, Theodora, era escriptora i va posar en paper part dels coneixements d'Alfred, mostrant a molta gent, Úrsula inclosa, la crueltat de les persones blanques cap a les Índies durant la conquesta de Califòrnia. Això va despertar en la nostra autora la sensibilitat i la preocupació cap a la dominació en les relacions de poder. de dedicar-se exclusivament a l'escriptura va ser professora de francès a diverses universitats nord-americanes. Va tractar de publicar en repetides vegades a la revista literària de Radcliffe, sense èxit. Allí tot era realisme, tot eren homes. Així que es va traslladar a Portland, on va continuar rebent negatives. Va començar a desesperar-se, ja que només li publicaven algun que altre poema en xicotetes revistes, però va seguir metòdicament enviant les seues obres. Fins que un dia... Una revista pull de ciència-ficció va publicar un dels seus relats i van pagar 30 dòlars. Era poc, però sol la va animar i la va ajudar a definir la seva escriptura. Potser era la ciència-ficció el seu gènere. I a partir d'ací, va començar a publicar a poc a poc. A partir d'ací, el món va començar a conèixer una de les plomes més importants de la literatura de ciència-ficció. I per què no dir-ho? De la literatura en general. La primera novel·la que va publicar és El món de Rocanón, en 1964, a l'editorial Ace Books. Les primeres novel·les d'Úrsula tenen la visió de l'època, amb homes heroics, en papers centrals, enmig d'aventures i acció a l'espai. És el cas d'aquesta, de Planeta d'Exili i de La ciutat de les il·lusions, les quals conformen la trilogia de Heinrichs, enmarcada en l'univers de cumen. Així, ja trobem la desbordant imaginació de l'autora amb personatges i futurs totalment alienígenes i mons alternatius. Una literatura molt entretinguda i absorbent. Pot ser, no era encara tan profunda com el que publicaria després, però ja tenia una gran qualitat. Aleshores, l'editorial Parnassus Books li pregunta si volia escriure un llibre juvenil, i del no res brotaren infinitat d'illes en un mar desconegut, per conformar a poc a poc un nou univers, ara enmarcat en la fantasia. Us sona la història d'un xiquet amb poders poc habituals que viatja a un lloc on van altres joves per tal d'aprendre bruixeria? Doncs no estic parlant d'una saga anglesa dels anys 90, estic parlant d'un mag de Terramar, publicada per Úrsula Callaguin en 1968. En aquesta obra, com en Harry Potter, Seguim a un xiquet que va descobrint, junt a la persona que llitge, el món fantàstic creat per l'autora. La diferència entre els dos escriptores, malgrat que les dos van escriure obres meravelloses, és que Úrsula no és una repugnant milionària que impulsa i finança campanyes polítiques transodiants, però tornant a Terramar. L'èxit del primer llibre dispara la fama d'Úrsula i en va escriure un segon, Les tombes d'Atuan, en el qual la protagonista és una xiqueta que viu en una comunitat habitada sols per dones i eunucs. Crec que té sentit si continue parlant com el que sóc. escriptora de ciència-ficció. Una dona escriptora de ciència-ficció. Ja sabeu que sóc una criatura poc comú. Al principi se'ns creia una espècie mitològica, com els tríbels i els unicorns. Quan ella va començar a escriure, la ciència-ficció i la fantasia eren gèneres amb molt poc prestigi en la crítica literària i el gran públic. Però per a ella eren gèneres que permetien no només reflectir la societat actual, sinó també imaginar com podia ser aquesta societat, mostrar que hi havia altres formes de fer i altres formes de ser. En els anys 30 i 40, en la ciència-ficció, tot eren detalls tècnics en el relat. És el que s'anomenava ciència-ficció dura, que posteriorment inicià una relació tensa amb l’anomenada nomenada ciència-ficció planeta, la qual es centrava més en la part fictícia, en la història en si, podríem dir, simplificant molt. En la generació anterior a Úrsula Caleguin, on trobem escriptors com Isaac Asimov, predomina la divulgació científica a través d'homes blancs heterosexuals com a centres de la història i al voltant d'on gira tot. Però, sense qüestionar l'innegable qualitat literària d'autors com Asimov, algunes persones arriben a la ciència-ficció per capgirar-ho tot. Samuel Delany, Joana Russ, Octavia i Butler o Úrsula Caleguin, entre altres. Tenien històries diferents que contar, altres realitats que mostrar, moltes vegades amb la intenció de retratar allò del present que pretenien canviar per opresor. I és que el maig del 68, va s'exigir el món com un terratrèmol alliberador que al mateix temps frea, feia brollar idees noves com un volcà en erupció. A Estats Units es venia del Black Power amb gent com Angela Davis, Malcolm X o Martin Luther King. Però és que els anys 60 i 70 també portaren una nova i potent tonada feminista que impactava en Úrsula com un tsunami. Així comença a fumar en pipa i a impartir conferències sobre ciència-ficció, ja que per fi es va sentir còmode amb si mateixa i amb el que escrivia compartint espais amb aquesta nova onada d'escriptoris i amb tota la gent que s'interessava pel que comptava, que no era poca, perquè com deien en el programa La bola de cristal, sola no puedo con amigas sí. Així ho explica Margaret Antwood, autora del conte de la serventa. Va ser quasi com destapar una botella de xampany que acabarés d'agitar. Va ser com una explosió d'idees i opinions que portàvem temps reprimides. Amb tot, la nostra autora parla de que ella no es va integrar en el moviment en si, perquè no es comportava com una verdadera feminista, sinó com una ama de casa, esposa i mare de dues filles i un fill. Ella feia les tasques de la casa, cuidava i després es tancava durant la resta del dia a escriure. Amb tot, és evident que aquestes idees es van filtrar en la seva literatura començar a llegir a dones, a pensar en el poder del privilegi de gènere. Era molt autocrítica i aquests nous conceptes per a ella la portaren a revisitar les seues obres passades amb les ulleres violeta posades, admetent, per exemple, que la saga de Terra Mar fins a aquell moment, en aquest aspecte, era un desastre total. Per això, en 1990, repren aquesta saga rescatant a la protagonista del segon llibre, Les tombes d'Atuan, publicat 20 anys abans és la quarta novel·la de Terramar, titulada Te gano". En aquesta, molts dels seus lectors de la saga es van enfadar, ja que la veien com una declaració feminista. Potser ja no era l'època, però el cert és que no hauria d'haver sorpresa a ningú, ja que obres com La mà esquerra de la Foscor o Els desposeïts publicats anys abans, no jugaven amb l'ambigüitat i la interpretació, sinó que eren molt clares. Potser per algú el que li va assustar va ser que Úrsula Caleguin no va seguir el camí establert, ser d'esquerres de jove, però madurar amb l'edat. És dir, abraçar la rancetat a la l'avellea. Núvols de plutxa sobre torres oscures. Plutxa en carrers de parets altes. La fosca tempesta colpeja la ciutat de Pedra, però en discorre lentament una vena d'or. Primer arriben els mercaders, potentats i artesans de la ciutat d'Ergenrang. En files ordenades, magníficament vestits, avançant en la plutxa com peixos en l'aigua. La mà esquerra de la foscor, Úrsula Caleguin. A la nostra autora li interessava explorar alternatives a la violència i l'explotació que regnaven i regnen al món, i per aquests propòsits va crear l'univers de cume. En ell va utilitzar la ferramenta d'un consorci pacífic de mons, per tal d'enviar a gent a través de l'espai a descobrir noves realitats i experimentar exercicis mentals al voltant dels éssers humans. Dins de cumen sorgiren diverses obres que, si ben estan connectades, es poden llegir perfectament de forma independent. Una d'aquestes novel·les, publicada en 1969, és La mà esquerra de la foscor, narrada a través de l'informe de Gen Liyai enviat al planeta Geden, conegut com el planeta hivern. Així parlava Úrsula sobre aquest llibre. Quina és la diferència entre homes i dones? I el meu mètode per a parlar d'això va ser inventar una raça de gent andrògina. Sols tens activitat sexual una vegada al mes i pots ser home o dona. No saps quin. Aquest és el punt de partida. Interessant, veritat? Doncs el que fa l'autora durant una gran part de la novel·la és situar a Gen Liyai, un home d'un altre planeta amb Estraven, uní habitant d'hivern, enmig d'un desert de gel i neu que han de creuar amb una absoluta solidaritat, enfrontant amb dos realitats i apropant a els dos individus entre si. Va ser una obra totalment trencadora en l'època, la qual va treure especialment a públic jove, malgrat la complexitat de la narració i dels temes tractats. No és res una obra juvenil com la saga de Terramar. Amb tot, s'ha de dir que la mà esquerra de la Foscor va ser criticada en aquell moment des de sectors feministes per utilitzar el masculí de forma genèrica, també per a les persones andrògines. Per què ens obligues a pensar en un masculí per defecte, de principi a fi? No hi havia una altra manera? Al principi em vaig posar a la defensiva, però quan em vaig parar a pensar-ho, em vaig adonar de que tenien raó. Estava veient-me-les en com podria escriure sobre la igualtat de gènere. Que hagués escrit un llibre sobre alguna cosa no significa que ja no tingués res que pensar sobre el tema. Sempre hi ha lloc per expandir les teues idees, seguir aprenent. El meu treball no és arribar a una resposta i anunciar-la. El meu treball consisteix en mantindre portes obertes o obrir finestres. I obrir finestres per a la reflexió és el que va fer amb el relat Els qui se'n van domer-les, publicat en 1973. Així hem d'imaginar una utopia, tal vegada una on no existeixen ni els cafès d'especialitat, ni l'ansietat, ni la gent que diu «Jo no sóc racista, però!», o la gent que pregunta «Estes esportives són d'home o de dona?». Potser en aquest programa ens la imaginem com un món sense gordofòbia, ni capacitisme, ni estat, ni capitalisme, entre altres elements, sense dominació de cap tipus. Úrsula, en aquest relat, la descriu així. Però no hi havia rei, no feien servir espases i no tenien esclaus, no eren bàrbars, no conec les normes ni les lleis de la seva societat, però sospite que en tenien particularment poques. Igual que se'n sortien sense monarquia i esclavitud, també se'n sortien sense borsa, ni publicitat, ni policia secreta, ni bombes. Ara reflexioneu sobre què estaríeu disposadis a sacrificar. Fins on arribaríeu per aconseguir i sostindre aquesta utopia? Estaria el dolor d'altres persones per damunt? I no parle de policies o polítics, sinó persones innocents. Aquesta és la premissa sobre la qual l'autora ens convida a reflexionar. Pot ser es pot extrapolar a l'expoli del sud global per part del nord. No explicaré més sobre el conte, simplement ho deixaré així perquè aneu corrent a la vostra llibreria o biblioteca de confiança per llegir-lo. És de les ficcions curtes més boniques i cruels que he llegit mai. I on van l'isquicent bando melas? Pot ser a construir un lloc millor on no es sacrifici a persones per tal de sostindre el paradís? Tal vegada. Una societat anarquista? Tal vegada. I per això Úrsula va decidir escriure, en 1974, la que per a mi és la seva millor obra, Els desposeïts. Però encara no hem arribat així. Al meu entendre, tota l'escriptura de la nostra autora era un camí d'aprenentatge i millora per arribar a aquest punt. Per això, abans de poder fer la proposta detallada del seu ideari de la societat que ella creia que seria més justa, que no perfecta, pressuposat, havia d'explorar allò que rebutjava, allò que havia de ser tot el contrari d'una societat justa. La guerra. La guerra és una de les més violentes expressions de totes les opressions que és capaç d'exercir l'ésser humà. Racisme, masclisme, homofòbia, capacitisme, destrucció del medi natural, dominació de classe, edadisme... I en aquells anys, la guerra era la Guerra de Vietnam. El nom del Mones Bosch es va publicar per primera vegada en 1972, en ple conflicte. Però no només parla de Vietnam, parla dels índies de Califòrnia, de l'Amazònia, Llatinoamèrica, d'Àfrica, d'extractivisme, de colonialisme. Aquest fragment ho exemplifica a la perfecció. Nova Taití era quasi tota aigua, mars càlids i soms interromputs aquí i allà per esculls i llots, archipèl·lacs i les cinc grans terres que s'estenien en un arc de 2.500 km de llarg del quadrant del nord-oest. I tots aquells esquitxos i grumois de terra estaven coberts d'arbres. Osea, bosc. Aquestes eren les alternatives a Nova Taití aigua i sol o foscor i fulles. Però els homes eren aquí per posar fi a la foscor i convertir el caramull d'arbres en taulons serrats a la perfecció, més preuats que l'hora a la terra. El nom del món esbosc és, és una defensa clara de l'ecologisme i un rebuig directe al militarisme. És una vella història d'indígens i colons, però magistralment escrita i molt menys edulcorada i més actualitzada que les velles històries, Parlant clar, molt millor que Pocahontas o Avatar. És una novel·la emmarcada en l'univers de cumen, creat per la nostra autora, com també ho és la seva obra Els Desposseïts, de la que parlarem després d'escoltar una cançó d'un grup imprescindible. Fanny, un grup queer compost exclusivament per dones, algunes d'elles racialitzades. Rock Califòrnia dels anys 70, és bàsicament el que demanava aquest programa sobre Úrsula Caleguin. La cançó és A Bulldog, del disc Fanny Hill. Inspirada en les idees de Kropotkin, Emma Goldman i Bakunin, la nostra autora crea el planeta Anarres, organitzat en la seva totalitat amb el pensament anarquista que defensava ella. Des d'allí viatja el protagonista dels desposseïts, Xebek, cap a un planeta proper, Urras, el qual continua regint-se amb un sistema capitalista majoritàriament. Ara escoltarem a Xebek responent a les preguntes d'Oji, Un habitant d'Urras Per què manté l'ordre entre la gent? perquè no roben? Perquè no es maten uns als altres? Ningú té res que es pugui robar. Si algú necessita coses, les va buscar als magatzems. En quant a la violència, bé, no sé, oi, eh, vostè m'assassinaria, normalment? I si volguera fer-ho, li ho impediria casar una llei contra l'assassinat? No hi ha res menys eficaç que la coerció per a obtindre l'ordre. Està bé, però com aconsegueixen que la gent faci els treballs bruts? Recolectar desalles, sepoltar els morts... Bé, tothom col·labora, però ningú ha de treballar en això durant molt de temps, a no ser que li agrade. Un dia de cada deu, el comitè que administra la comunitat, o el comitè veïnal, o qui sigui que ho necessite, pode demanar-te que ajudes en aquests treballs, en tots rotatius. A més, en les ocupacions desagradables o perilloses, com les mines o les fàbriques de mercuri, ningú treballa habitualment més de mig any. Al principi de la novel·la, Úrsula utilitza la fórmula del personatge que va descobrint un nou món junt a la persona que llitja. Està narrat en dues línies temporals que seguissin a Xèbec. Una en Urras, el planeta capitalista, i una altra en Anarres, el planeta anarquista. La primera línia temporal segueix a un Xèbec adult des que arriba a Urras i es comença a produir el xoc cultural. En la segona es conta la seva vida des que és un xiquet en Anarres. Així, la xicalla va descobrint coses junt a nosaltres, però també reflexionant al voltant de conceptes molt actuals, com per exemple el de les presons, inexistents en anarres, les quals provoquen fascinació per la seva crueltat. Mentrestant, en el CVC adult, que arriba al planeta capitalista, es produís aquesta conversa entre Quimou, un metge d'urres, i el nostre protagonista. No hi ha realment diferència alguna entre el treball dels homes i de les dones? Bé, no. Pareix un formenament massa mecànic per establir una divisió del treball. No creu vostè així? Una persona tria el treball d'acord amb els seus interessos, talent, força... que té que veure el sexe amb tot això? Els homes són físicament més forts. Sí, habitualment, i més corpulents, però què pot importar això si tenim màquines? I si no les tenim, si hem d'utilitzar la pala per cavar i l'esquena per carregar, és possible que els homes siguin més ràpids, però les dones són més resistents. Quantes vegades he desitjat tindre la resistència d'una dona? Però la pèrdua de tot allò femení, de la delicadesa, ningú home no podria reconectar-se a si mateix. No pretendrà, per cert, en el treball de vostè, que les dones són iguals. En física, en matemàtiques, en intel·lecte, no pretendrà rebaixar-se const constantment al nivell d'elles. No crec pretendre més, aquí, Moe. Per suposat, he conegut dones capaços de pensar com un home. Xebek va canviar de tema. La qüestió de la superioritat i la inferioritat pareixia tindre gran importància en la vida social dels habitants d'Urres. Si per respectar-se a si mateix, Quimóe, tenia necessitat de considerar que la meitat del gènere humà era inferior a ell, com farien les dones per respectar-se a elles mateixes? Considerarien inferior als homes? I de quina manera afectaria tot això a la vida sexual? Sabia que pels escrits d'Odo, que 200 anys abans les institucions sexuals més importants dels habitants d'Urras eren el matrimoni, una associació autoritzada i reforçada per sancions legals i econòmiques, i la prostitució, un terme que al pareixer sols es diferenciava del primer per una major liberalitat, la copulació dins d'un context econòmic. Odo havia condemnat una i una altra. I amb tot, Odo havia estat casada. Com a apunt, aclarir que Odo, que havia faltat feia molts anys, és la ideòloga principal d'Anares, el planeta anarquista, i els seus escrits són llegits amb gran interès allí. La podem conèixer en l'obra curta d'Úrsula un dia abans de la Revolució, publicada el mateix any que la novel·la de la que venim parlant. En els desposseïts, Úrsula utilitza l'amenitat de la narrativa per fer un tractat polític amb la seva visió de l'anarquisme, posant especial èmfasi en els temes que més li interessaven, el feminisme, l'ecologisme, el treball i la creació artística i científica, uns postulats que, degut a la seva radicalitat i lucidesa, seguissin la majoria vigents avui en dia. Però no tot és meravellós en anarres. Úrsula també planteja crítiques de possibles errors en els que podria caure una futura societat anarquista. hem de tindre en compte els anys en els que va ser escrita la novel·la. i potser algunes qüestions les va plantejar pensant en la Unió Soviètica, més que en una societat anarquista. No ho sabem. Però no deixa de ser interessant que anarres ihurras siguin dos planetes en els que els seus habitants vegen l'altre mirant el cel, però no sàpien pràcticament res un dels altres i que, almenys en Anarres, es faça propaganda perquè es tinga por i odi de la societat de l'altre planeta. També són destacables les seues reflexions en la novel·la sobre l'individualitat en un món comunal. De xiquet, quan algú dormia sol en una habitació, era perquè havia molestat massa a la resta d'ocupants del dormitori, perquè era un egoista. Soledat equivalia a Oprovi. En termes adults, el referent principal de les habitacions privades era de naturalesa sexual. Cada domicili tenia cert número d'habitacions particulars i, quan una parella volia copular, utilitzava una d'aquestes habitacions lliures per una nit, o una dècada, o pel temps que volguera. No hi havia ninguna altra raó per a no dormir en un dormitori comú. Cadascú tenia el taller, el laboratori, l'estudi, el graner o l'oficina que necessitava per a treballar. Els bancs podien ser públics o privats. L'economia d'anarres era massa fràgil per sostindre l'edificació, el manteniment, la calefacció, la il·luminació de cases i apartaments individuals. Una persona de naturalesa genuïnament insociable tenia que apartar-se de la societat i cuidar de si mateixa. Res li ho impedia. En 1980, quan va morir sa mare, les seues filles i el seu fill ja no vivien a casa. Úrsula tenia 51 anys i va decidir mudar-se a la casa de camp de la família on estiuejava de xiqueta. Recordeu aquell paisatge idíl·lic completament envoltat de natura, situat en les profunditats de l'estat de Califòrnia del que parlàvem a l'inici del programa? Doncs ara, ple de records i emocions profundes, la nostra autora el va dibuixar amb literatura. Durant la seva estada allí, ja adulta, va néixer l'Eterna Tornada a casa, una utopia ecologista amb inspiració de la Califòrnia que hi havia abans d'arribar les persones blanques. És la seva obra més extensa. En els anys 90 i principis dels 2000, la seva producció literària augmentà. En aquest període trobem obres com Plans Paral·lels, Les femelles búfals i altres presències animals, madurar a Caride, Les xiquetes salvatges o L'aniversari del món. Era, a nivell literari, el seu esprim final, que culminà amb la publicació, en 2008, de la seva última novel·la, La Vínia, una obra que pren el títol de la seva protagonista, un personatge secundari de l'Eneida, l'obra clàssica de Virgili. Úrsula capgira el mite i posa la lupa en una dona invisibilitzada, creant una novel·la meravellosa que corona una carrera literària admirable. En 2014 rep la medalla a la distingida contribució a les lletres estadounidenques i, entre aplaudiments, pronuncia aquestes paraules. Els llibres no són simples productes. L'ànim de lucre entra habitualment en conflicte amb els objectius de l'art. Vivim en capitalisme. El seu poder ens pareix inevitable. Però també ho pareixia, ja, el dret diví dels reis. Úrsula Caleguin és una escriptora que té llibres per quan tens 18 anys, però també per quan en tens 90. I amb tot, pots llegir la saga de Terra Mar amb 40 anys i no saber, si no te ho diuen, que és, suposo que estàs pensada per a gent més jove. Ja que no té res amb les novel·les juvenils de l'actualitat. Pot ser que vivim en una època diferent o un país diferent, o les dues coses. El que està clar és que les obres d'Úrsula no estan pensades per a ser devorades a gran velocitat com un simple producte d'entreteniment, sinó que estan pensades per a ser digerides i reflexionades de forma més pausada. Úrsula va escriure 23 novel·les i infinitat de relats i poemes va rebre diversos premis de prestigi al llarg de la seva carrera, com per exemple el Nèbula, l'Ugo, el Locus, el Prometeus o el Gigamès. La seva obra s'ha traduït a més de 40 idiomes. Les seues influències literàries van des de Tolkien a Virginia Woolf, Virgili, les Germanes Bronte o Tolstoi. Úrsula Caleguin no era la perfecció. I qui ho és? Era una dona que li agradava escriure sobre allò que li agradaria llegir i després debatre aclaradament a la vora del foc. A mi em sembla un pla de vida meravellós. Úrsula Caleguin va morir el 22 de gener de 2018. Aquest programa és per a que les futures generacions no l'obliden. Así hi ha una barbaritat de llibres sobre escriptura i solen estar plens de normes. Fes això, no fas això. He deixat de parlar de normes, perquè crec que cada història ha de crear les seues pròpies regles i complir-les. Melo de Nina Ricci, si del libro... Moltes gràcies per arribar fins açí si i per escoltar aquest programa, el qual no hauria sigut possible sense l'equip complet de Pai, el podcast. En Carlos als aparatos en el paper de Kimo i Oye, Andreu Rosella en el paper de Úrsula, L en el paper de Shevek i Margaret Antwood, Chema amb la música original i jo, Àlex en el guió, narració i direcció. Si t'ha agradat el programa, recomanans ens pots trobar en e-books, youtube els divendres a les 7 a Ràdio Malva instagram i podcast.org amb K us esperem en el pròxim capítol i recorda, milita i llegeix ye ye de los barros esto es los 12 por donde voy que las cosas no han cambiado demasiado a día de Aquí se ha quedado de los Ha costado, pero ya lo pegué, ya lo que hacer eh 40s en todo el programa. <risa> <risa> Prepara para montarlo Carlos. <risa> ahora, ahora él montaré en entre totis. Interstellar <risa> Bueno, eh <risa> en <fer> tres programas <risa> y Monanem de Vacances. ¡Bravo! <risa> vacaciones y salen que ve en 2025 bon al próximo programa pero pero antes de Anarmon de Vacances eh, necesitemos hacer un fe de tarres perdón de errates en el capítulo anterior Vam dir que Radio Malva no ens estava contestant els correus electrònics. van fer alguna brometa sobre elles. Eh, però Radio Malva és la millor ràdio lliure de l'univers. Guora Radio no. Malva. I la persona que controla sí que havia el seu contestat. correu sí que havia contestat. El problema és que la persona que controla el correu de Pai, el podcast... No ho havia vist. No hi <ríe> sí ha mail. No hi <ríe> ha mail. No que gràcies Radio Malva per acollir-nos en les vostres zones i ja sabeu, és divendres a les 7 en Radio Malva o en la seua web ens podeu sentir. Vamos. I, Peña, el 29 de novembre en la cafeta de l'Espai Música la de la Llebera de l'Horta estarem ben i presentant el programa. Uh -huh. Venga Ay, una cosita, una cosita eh, para la única personeta que va a contestar a lo del baile Y ese día tendré la coreo del baile uh -huh. Ahí sí no está el baile Olé, olé sí no <risa> bye. <risa> bye Bye, bye, bye, bye, uh -huh. bye. I retrobarem en Xener en un programa sobre la militància i la ficció. Toma, ja! Guau! Wow. Casi re. Ole, ole!